Згодом до кабінету зайшов чоловік у цивільному одязі і щось тихо сказав тітоньці, поклавши перед нею якісь папери. Тітонька спохмурніла. «Не хочу тебе засмучувати», – звернулася вона до Сергійка, коли дядько вийшов. «Але твоя мама справді зникла. З місця її роботи підтвердили, що вперше за десять років вона не вийшла на роботу без попередження». Двері кабінету з гуркотом розчинилися навстіж. «Давай-давай, заходь і не здумай тут бешкетувати!» Посварив худоруляве дівча поліцейський, легенько підштовхнувши її до стільця, що стояв поруч із Сергійковим. «Що, Сніжанко, знову втекла?» Як у давньої знайомої запитала у дівчинки інспектор поліції, що до того спілкувалася із Сергійком. «І ще не раз втечу!» Шморгнула носом дівчинка. «Невже на вулиці краще?» – скривилася тітонька в погонах. «В інтернаті тепло і їсти дадуть». «Мені краще у себе вдома!» – сердито буркнула втікачка. «Але ж там ти не зможеш жити сама. Неповнолітні діти потребують опіки». Терплячий зі співчуттям пояснювала тітонька, на якийсь час забувши про Сергійка, який уважно розглядав свою раптову подругу по нещастю. Йому так і кортіло запитати «У тебе що? Теж батьки зникли?» Але він мовчки спостерігав за розмовою. Тітонька інспектор щось записала у себе в паперах, потім комусь зателефонувала. Сторінка двадцять вісім коли через декілька хвилин до кабінету зайшов іще один співробітник відділку, вона подала йому папку з паперами. «Оформляй хлопчика й обох до інтернату». Чоловік вийшов, залишивши дітей у кабінеті. «Сніжана вже в курсі. А для тебе, Кривохатько, поясню», – сказала тітонька. «Оскільки ти – неповнолітня дитина, ми не маємо права залишати тебе на призволяще. Я щиро співчуваю тобі». Сподіваюся, що твоя мама жива і невдовзі обов'язково повернеться додому. Якщо цього не станеться впродовж трьох днів, наші співробітники почнуть розшук. З метою твоєї безпеки і виключно в твоїх інтересах нам доведеться направити тебе до найближчого інтернату. Дуже сподіваюся, що тимчасово. 11. О, Сніжинка собі жениха знайшла! Інспектор поліції підвів дітлахів до чергової виховательки, передав їй папери, про щось перемовився і пішов геть. Вихованці інтернату, діти молодшого та середнього шкільного віку, вишикувалися в їдальні на перекличку перед вечерею, коли туди завели Сніжану та Сергія. Дітям було нудно в очікуванні виховательки, тому новоприбулих вони зустріли жвавим гамором. «О, новенький!» «Нехай він і чергує!» «Сніжка, цього разу тебе впіймали швидше, ніж минулого. Втрачаєш кваліфікацію!» Сергій Кос-підлоба роздивлявся мешканців школи-інтернату. В око відразу кинулося те, що вони відрізняються від його однокласників, товаришів не тільки простеньким одягом. Хлопчикові здалося, що це не школярі, а такі собі стійкі олов'яні солдатики, здатні захистити себе». Не просто буде прожитися серед таких, майнуло в голові. Сподіваюся, проживатися не доведеться. «Новенький чергувати не буде!» – перекрикуючи стрій, повідомила Орися Павлівна. Вона вже встигла познайомитися із Сергійком. Сторінка 29. Діти притихли. Схоже було, що вихователів ця ватага все ж слухалася і поважала. Орися Павлівна відрекомендувала Сергійка, повідомила про те, що «дякувати Богові і цього разу з нашою любителькою пригод нічого лихого не сталося, але я б їй наполегливо не радила випробовувати долю». Далі дітей по черзі називали, ті відгукувалися, переконавшись, що всі на місці, чергова запросила вихованців до столів. «Сидітимеш отут, разом зі Сніжаною». Орися Павлівна показала Сергійкові його місце. Напевно, встигли познайомитися, отож так тобі буде хоч трохи легше звикнути до свого нового дому. Сергійков піймав себе на думці, що він помилявся відносно подібних закладів. Раніше він сприймав їх мало не як в'язницю для неповнолітніх –